Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt az előszó. Ugyanis az adásban majd azt fogjátok hallani, hogy kelt hangja, mármint a hangminőség, amit ő most produkál, hát az nem olyan nagyon a célos, mint szokott lenni. De hogy ez elviselhetőbb legyen, azt tanácsolom nektek, hogy képzeljétek azt, hogy kelt a nemzetközi ürállomáson kirándul éppen, és onnan jelentkezik, onnan kapcsolódik be az adásba. Így mindjárt sokkal érthetőbb, hogy olyan, mintha egy CB rádion keresztül beszélne, Tudom, hogy ez nem teljes körű megoldás a problémára, de most mi csináljunk. Így alakult. Mulassatok jól. Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti or Podcast 236. stílenakadását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Egyrészt karácsony van azért, és az adás cím, másrészt pedig mind a ketten alváshoz nagyon közel lévő jeleket mutatunk. Tehát, hogy le korkolásba fullad bele az adás, és mondjuk három óránál jelentősen hosszabb, akkor szori. Szervusztok, kedves hallgatók! Itt Póli Ferenc Ferenc beszél. Az éj valóban csendes, már mindenki elpihent itt körülöttünk, de, de viszont mindjárt itt a karácsony, és akkor majd lesz nagy duhajkodás, meg kütyüknek morzogatása. Már abban az esetben, ha kapok valami kicsit. Nem tudom, kicsit kutattam, de nem találtam igazán ajándékot. Te szoktál kutatni kellett? Nem nagyon, nem nagyon. Örülök, hogy azokat megtalálom, amit én raktam el. Ezt egyébként szembejött velem most a Facebookon, hogy többeknek problémája van azzal, hogy jól eldugták a gyerekekkel az ajándékokat, aztán most nem találják. És van, aki a nyári nyaralás... Előtti pillanatokban találta meg a karácsonyra vásárolt hokiütőket például. Hogy lehet egy hokiütőt úgy eldugni, hogy ne kerüljön elő? Nem tudom, azért picit mélyre kell ásni, nem? Hát vagy mondjuk a padláson jó messzire behajítani a kacat fal mögé. Igen, beragasztani a szekrének a hátuljára, kívülről hátulra. <gül> igen, igen, csupa ilyen nehéz, nehéz megoldáson. De mondjuk igaz, az igaz, hogy én is ma keresgéltem ajándékokat, és tudtam, hogy ott van valahol a ruhák mögött, de melyik ruhák mögött, és aztán nem ott volt. Szóval pedig két napja tettem el. Úgyhogy végül is értem, és a, a, a Facebookon felmerült ez a, ez a gondolat, hogy vajon az akkor mi a teendő, hogyha az ember nem találja a nemrég eldugott ajándékokat, többen felvetették, hogy hát szólj a gyerekeknek, ők nyilván meg tudják mondani, hogy hol van egyrészt igen, másrészt, ha nem, akkor mi mindig poén megkeresni, végre van rá engedély. Ja, igen, igen. Ez, igen. ez egy elvesztíthetetlen helyzet. <gül> igen. Igen, na hát ehhez képest én, amikor keresgéltem a saját ajándékaimat, akkor úgy, tehát be be beleakadtam olyan helyekbe, ahol azt láttam, hogy ott valami olyasmi van, ami nem lehet más, csak az enyém. Uh -huh. nem, mertem, nem mertem tovább túrni, inkább gyorsan visszahengergettem a bugyikat, hogy eltakarják azt a valamit, ami hmm. ó, nem akarok spekulálni, meg akarok lepődni. Ö, van a másik kép, ami mindig körbe a Facebookon, azt biztos láttad már te is ö, öt évvel ezelőtt, vagy tízzel. Igen, nagyon szépen, nagyon alaposan, nagyon formára becsomogott versenybíziglés annyi alatt a felirat, hogy remélem laptop. <hállt> nem láttam, de jó. Megfogom Meg fogom neked keresni, rendkívül öreg mémről van szó, de hogy is mondjam, ismerem az érzést. Tehát amikor valami, valami egyre inkább pulóvernek néz ki, hogy közelít hozzá, és akkor még mindig meg vagy azért lehet, hogy pár lesz benne. Ha már a mémeket emlegetted, a Product Hunt nevű oldalnak volt egy olyan ilyen ajándék listája, Ez a szokásos ajándéklistából csinált valami mást. A szokásos ugye az, hogy az összes tech újság összeállítja, a, a milyen ajándékokat lehet venni a kocka barátainknak. Hú. Szépként sosem értem, hogy miért ezt a listát állítják össze, és miért nem azt, hogy mi kockák, milyen ajándékot vegyünk a nem kocka barátainknak. Vagy azt, hogy mik azok a dolgok, amikre nem gondolom mindenki automatikusan ellenben. Meg lehet vásárolni, és fassa. Hát igen, tehát az iPad-et szerepeltetni az ilyen listákon, meg az iPhone X-est azért az tényleg elég béne. Na, ehhez képest, bocsánat csak, hogy visszakössek, aztán majd beszélhetünk ezekről a listákról, de hogy a, hogy a Product Hunt... Egy olyan lista állított össze, ahol igazán, hát ilyen szokatlan vicces, tehát olyan, pont olyan ajándékötletek vannak, amiket most számon kértél a többi listán, hogy amire nem gondolná elsőként az ember, meg amúgy is viccesek, és ezek között szerepelt az egyik, amit kifejezetten szerettem, Mames Canvas ez a neve, és hát azt tudja, hogy az évben nagyon menő mémeket szép nagyban vászonra nyomtatják, és aztán megveheted, és kiakasztatod a falra, ez tök jó szerintem. Amin viszonylag jól szórakoztatni, még nem azért, amiért szánták. A Isquare e magazin gyártott le hát nagyjából egy millió lista, de tényleg ez a, a legjobb tekajándékok, ajándékok balkezes horgoló férfi ismerőseinknek típusú pontosággal dolgoztak, és nagy része hülyeség volt, egy-két jót találtam bele, de ehhez azért nagyon sok cikket lapoztam végig, és még van olvasatlan náluk. És, és, és valamelyik istennek az ajánlott ott volt a, az ajánló Matrix, hogy milyen, milyen kombinációkat lehet még kikattintani belőle. És amerikaiak lévén volt egy, egy ilyen különösen mélyire vágó rész, az ajándék a nagyapának, és ott volt egymás felett három dolog, amely három dologból kettő következő volt, egy könyv Vietnámról és egy üveg Pia. <tos> Aha, ezt így együtt átadni. Igen, valaki szóljon a képszerkesztőnek, hogy ez így nem kellett volna, talán még egy fegyver kéne a harmadik képre. Na, <gül> ez képest a, azért mégiscsak a mély meg a falon az sokkal jobb. És ugyanebben a productant listában egyébként volt még egy másik kedvencem, a Sticker Mule nevű startup, ami azt tudja, hogy csinálsz magadról egy selfit, beküldöd, és aztán megrendelhetsz a selfit, de pontosabban a Self-ből kivágott arcoddal díszítette jelvényeket, hűtőmágnest, meg matricát, meg ilyen gomb, fűzhető gombot, meg, meg falmatricát, szóval mindent, amit általában az ember logókkal szokott csinálni, azt az arcával csinálhatja. <tül> <tül> Tulajdonképpen vicces. Az mindenképpen nagyon vicces, hogy a startupnak az ilyen videója, vagy nem tudom, bemutatkozó videója mondjuk, az konkrétan arról szól, hogy valami jó munkás ember nagyon megörül ennek a lehetőségnek, csináltat magáról sok matricát és jelvén, és aztán azt a némiképp üledező kollégáinak osztogatja széles mosolyjal, hogy mondván, hogy igen, igen, viseljétek csak az arcomat a kabátodok ajtókájára tűzve, hiszen az mindenkinek jó lesz. Szóval, hogy van önkritika és a cégben, vagy legalábbis önirónia, Tulajdonképpen kedves ötlet. Mondom az én kedvenc, ke kedvenc termékemet. Ez uh, Cindy lizquire volt az egyik, uh, akikre még 20 dollárt sem költünk listáján uh, a nyertes pályázata. Ez a, ők azt mondták, hogy különleges uh, sörnyitó. A következőképpen kellene elképzelni. Egy uh, fa darabka, amiben bele van verve egy szög, majd pedig lehajlítva az oldalán, és ilyen módon a szög fejével, illetve a fadarabkával együtt megfeszítve le, lehet pattintani a sörről a kupakot. Ezt a dolgot egyébként 14 dollárért plusz 8,08 dollár szállításért hozzák ki Magyarországra. Ha valaki ennyire szeretne egy, hát 60-as szögetés egy fadarabot venni, akkor inkább csöngessen fel. Isten látja a lelkemet, kinyitom neki konyha késsel a sörét, és megsporoltuk a pénzt. <gül> Na jó, de tudod, az nem úgy van az. Mondjuk a, a, a szállítási költség az, az rosszul hangzik ebben a, ebben a történetben. Tehát annak a, ennek az ajándéknak mindenképpen egyfajta ilyen mellék ajándéka, hogy, hogy ilyen magas karbonlábnyommal tényleg nagyon nehéz ajándékot adni, mint ennek az úsznak a, a karbonlábnyoma. Szóval ez a, én ezt is megengedhetem magamnak, cicám, tőlem kapsz egy nagyon rossz sörnyítót, és egy, mit tudom én, hány ezreléknyi felmelegedést. Igen, bár a leírás az azt mondja, hogy cserébe ez fenntartható tenyésztett magyar ófából készül, és egy Brandon Ravenhill nevű designer tervezte a fadarabba darabba bevert oh, Tehát ennek van a is. Értem. Szerelmes vagyok, Isten látja a lelkemet. Végre, végre valaki megtervezte a legundorítóbb terméket, amit el lehet képzelni. <laughs> Egyébként az Amazonon ma belefutottam valami, valamilyen egészen megdöbbentő ajánlatba. Azt hiszem, hogy valami matricák voltak. Ja, igen, tudom, milyen fűszer tartóra ragasztható fűszer készlet, mondjuk 4 dollárért, amit, hát, 40, 50, 100 dollárért. Valami egészen bődletes összeget szállítottak volna ide Magyarországra. És nem, nem, nem, értett, nem értettem, hogy miért nincs az Amazonban valami olyan olyan algoritmus, ahol mi azt mondja, hogy kérlek ezt a terméket, csak más termékekkel együtt vásárold, meg különben nem szállítjuk, nem vagyunk hajlandó kiszállítani. De jó, hogy mondta az algoritmus. A verge volt a héten egy nagyon jó hosszú cikke arról, hogy az Amazon Marketplace az, az hogyan egymás baltával gyilkoló kiskereskedőknek a otthona, és és két nagyon izgalmas dolog volt benne. Az egyik az, hogy tényleg, hogy, hogy bárki bárkit hátba szóra az Amazon marketplace en hogyha azáltal egy slotta feljebb kerül az ő terméke. És tényleg az összes mocskos uh, trükköt el, el lehet képzelni, és fel lehet ételezni. Kezdve az, hogy megrendelem a másik termékét, meggyújtom lefotózom, és bejelentem, hogy tűzveszélyes. <háha> Ez azért szellemes. A maga módján igen. A másik az, hogy az Amazon erre van egy ilyen visszautasítom panest felülete, ami igazából nem működik, hanem egy ilyen katalikus logika van az egészben, hogy, hogy ők igazából a bocsti tévedtetek nem kellett volna letiltani, azt nem tudják hová tenni, a ágy ágyműgatjám, mert védkeztem, azt igen. És vannak olyan tanácsadó irodák, amik segítenek olyan vétkeket találni, amelyeket meg lehet ígérni az Amazonnak mostok közben nem fogjuk elkövetni, és akkor nem azt mondod, hogy nem a vevő ostoba volt, hogy nem tudom, megnyolta a forró lábast, hanem a ez az, az összes lábasban. Lábasnak a leírásban fogjuk, hogy megnyalva éget. Ó, oh, jaj. Mm, ez, ez métej, te. Liberális métej, én mondom neked. Ö, még csak az sem. Sokkal inkább a kiástak, vagy kiváltak maguknak egy, egy nagyon nagy szeretet az online kereskedelemből. Ellenben azt a hát nem tudom rá, a jó, jó szót, igazából, hogy mit lehetne mondani. Azt a üzemeltetést, azt a rendszer szintű működést, ami ehhez kéne, hogy itt emberekkel foglalkozzanak és, és döntsenek ilyen kitiltási ügyekben, azt még nem tudták megírni. Tehát ez egyelőre inkább, inkább vagy nyugat, mint bármi más. Képzeld el, én eljutottam odáig 2018-ra, hogy egyáltalán semmilyen karácsonyi ajándékot nem rendeltem elkereskedelemben. Kizárólag a két kezemmel. A két kezemen járva mentem be boltokba, és ott vásároltam. De hát az borzasztó, mert nem bemenni boltba. Én szeretek. Tudom, fura. Ott emberek vannak. Igen, igen. Ez, én ezt szeretem. És ez úgy is van egyébként nálunk, ez így fordítva van, mert a feleségem az, aki nem igazán szeret bemenni boltokba, és egy után kifejezetten rosszul lesz tőle. Én, meg a, én, én plázázós vagyok, úgyhogy a lángyerekeket inkább én viszem ilyen céltalan boltokban kóborlásra hogy közöttük is csak az egyik szereti ezt a másik nem, úgyhogy igazándiból van egy kis ilyen shopping barátnőm a csapatban, addig a család másik fele szeret, tudom én, Itt itthon maradni például és könyveket olvasni. Na az egy teljesen jó program, látod. Nem, a sima boltokkal semmi bajom nincsen, a héten is játszám boltba, vettem dolgot, elbeszélgettem az emberrel, meg a többi. De az olyan bolt volt, hogy bementem, és ott ketten voltunk. Illetve nem, mert később jött egy ember, aki Simpson S51 fake bofdemből szeretett volna rövidet vásárolni. És akkor ő is beszélt egy kicsit dumálni, amúgy ez a vettem a kocsiba. De hogy de, de, de eltöltöttünk egy 15 percet, majd mindenki ment dolgát végezni. De hogy plázába, ahol özönlenek mindenféle népek, én pedig próbálok túlélni a fejhallgatóval és a Picsa legutóbbi öt albumával, az úgy nem. Azt mondtad, hogy a Picsa legutóbbi öt albumával a Picsa egy zenekart takar? hétköznapi picsalódások. Ez egy viszonylag régi vicc, de még mindig így hívják őket. Á, értem. Köszönöm. Így most már jobban értem én is, és a kiskorú hallgatóink is tanultak valamit. Nagyon jó. Kedves gyermekek, Ádám bácsi üzenete következik. A Hétköznapi Csalódások zenekarnak a József Attila albuma. Az kurva jó, azt hallgassátok meg. Csak valahogy ezt módosítsuk annyiban ezt az állítást, hogy mondasz, hogy kedves gyerekek, nem szeretnék egy olyan műsorban szerepelni, ahol gyermekeknek hívják a kiskorúakat. Mi az olyan finoman KDNP-s pedofil néni. Na ezért nem Fordulod. szeretnék. <laughs> Oké. Okay. Látod pont ezért. Nem volt teljesen véletlen. <laughs> Jó, szóval így, de, de ez komoly, azért ez, ez... Nem az a baj, hogy plázában vásároltam a dolgokat, nem is csak plázában vásároltam bár, de egyébként például vettem, képzeld, tehát odáig fajult a világ, hogy vettem kütyüt a média Ebbe gondolj bele. Hmm, volt már olyan, nem tudnám megmondani, mi volt az én, de emlékszem én erre, hogy. De azért egyébként, mert hogy, mert hogy megnéztem természetesen az árukeresőn, azért minden utam oda vezet először, és ott azt tapasztaltam, hogy a, mit tudom én olyan. Az eszközt meg lehet venni 17.990 forintért az Emagon 5 8 nap szállítással, meg és egy ezressel, drágában meg itt a szomszéd médiamarkba besétálok, és egy óra múlva már csomagolhatok is. Na, no, ezt egyébként tök értem. És hogy akkor így, akkor nincs miért. És, uh, szóval ez, most ez tényleg túlmutat egy picit azon, hogy én hogy vásárolok karácsonyra, mert azért ez tényleg van, hogy egy csomó vásárlási szokáshoz, meg helyzethez egyszerűen még mindig nem illeszkedik igazán jól a, az online vásárlás. Tehát, én, tehát aki türelmetlen vagy, aki hamar hozzá akar jutni a termékhez, az nem vásárol online. Ha régen talán, jó az itt szarú fog hangzani persze, pár évvel korábban, mint egy kicsit normálisabb lett volna, nem tudom, hogy a áruba fektető tőke tűnt el az elkereskedelemből, vagy mi a fene történt, de mintha nem lett volna ennyire általános a külső partnerünknél, a külső raktáron, stb. Tehát azok a kódszavak, amik azt jelentik, hogy kiküldjük Jóskát a Volkswagen keddivel a nagykerbe, ha még nyitva van, és akkor esetleg lesz majd egyszer. Hát nézd, egyrészt azt hiszem, a profit tűnt el az elkereskedelemből, tehát azokon a, vagy a, a, a azokban a, kereskedésekben, ahol ilyen 3-4-5 os profit margóval dolgoznak, és ennek ellenére elvárja tőlük most már a piac, hogy mondjuk kártyás fizetés is el is lehessen náluk fizetni, ami eleve elvisz ebből az 5 ból kettőt, akkor azért érthető, hogy raktárkészletben már nem fektetnek. Az például tök érdekes lesz majd jövő, jövő nyáron élesedik, akkor majd jövő karácsonykor beszélünk róla legközelebb szerintem, hogy a az azonnali utalás az beleharap -e majd a kártyatársaságoknak a kis sütébe. Mert hogy az ingyen lesz? Ingyen és bank között 5-10 másodperc alatt. Világos. Tehát az pont annyi, amennyit az ember ott tölt a pénztárgéppel szembe. Akkor én előre megjósolom beleharap. Amúgy is a kártyatársaságoknak annyi, azoknak már nincs sok hátra. Hát ezt annyiszor mondtuk már, hogy megvárom, amíg tényleg ö, elvonul a trombidás majd a sírjuk mellett. Az elképzelhető, hogy ők is fognak valamit változtatni vagy megújítani. De ugye egyfelől jön az utalás, az azonnali utalás, másfelől jönnek az ilyen mobilos fizetési megoldások, amivel ki lehet diktatni a kártyatársaságot a rendszerből. De milyen mobilos fizetése gondolsz? Hát az NFC-re, meg az összes ilyen, ilyen direkt... Mert ugye a, a magyar banki NFC-s fizetések, azok Mastercard technológián futnak. Igen, de azt hiszem a Mastercard-nak a a kártya elfogadó hálózatát, azt nem használják, nem? Tehát az oké, hogy a technológia ott van, és attól nem félek, hogy a Mastercard éhen hal, és becsukja kapuit két év múlva. Hát ami a, az MKB-ban, a Granite-ban, az OTP Simple-ben, meg most még kéne fejből tudni, ki ez a másik kettő bankinél van, van az apjában ilyen NFC-s fizetős cuccos, az, az egy virtualizált mastercard, virtualizált, takonizált mastercard kártya. Tehát, hogy egy az egyben ugyanaz a cuccon e, fut mint a kártya elfogadás. Akkor nem tudom, de e, neked jobban kell tudni, te vagy a fintech szakértő kettőnk között, hogy, hogy mint én azzal a gondolattal szemblepbesülnék léptennyomon, hogy a különféle új fizetési megoldások az NFC-től a Revolutig szép lassan elfogják szívni a kártyatársaságok elől a levegőt? A Revolut is ők most mastercard adnak. A banknak szarab most lenni, vagy szarab lesz lenni egyszer csak, de azért még ott is meg kell ugrani azt, hogy legyen rendes banki betét betétbiztosításod, STB. Szóval te még nem a a kártyatársaságokért? Momentán senkiért nem agódok. A múltkor került kezembe egy szám A valamelyik bank küldte ki vagy kártytársaság. Mindegy is, e, rendes, tisztességes e, piackozó céggel csinálták. és nagyon jött ki, hogy a magyar KKV-eknek a 82%-a elégedett azzal a szolgáltással, amit kap a bankjától, ami ilyen hihetetlenül magas ahhoz képest, hogy, hogy ezen a piacon dolgozik a Cibis a maga javás bank ami amit tényleg már csak azért mutatunk meg gyereknek, a sírjanak. Hát igen, de hogyha belegondolsz, hogy mondjuk az apukám, az, amikor utalni akar, akkor befárad egy bankfiókba, és ott kitölt egy papírt. Ahhoz képest a jávás kliensi sok késabb egyel. És szerintem a többség az úgy működik, mint az apukám. Hát az apukádat akkor a Revolut nem fogja meggyőzni, mert neki nincs a bankfiókjuk. Ja nem, nem, ő nem, nem, nem fogja. Egyébként hát nem tudom, mindegy, az apukámat talán meg is győzhetné, csak egyszer valakinek vennél kéne fáradtságot, hogy elmagyarázza, vagy fel egy tegye a telefonjára a smart bank appot, és akkor onnantól kezdve azt használni. De az apukám early adopter, kind of, korához képest early adopter, inkább így mondanám. Közben sajnos eszembe jutott, hogy, tehát, hogy ez a gondolat, amit elkezdett fészket rakni a fejemben, ez pontosan miből is táplálkozott, hogy honnan hozta a sás levelk levelkéket. Hogy ugyanis a, a kriptopénzekről mondják azt, hogy azok fogják majd kinyírni a társaságokat, hiszen ott valóban nincs, nincs szükség közvetítőre, a rendszer magában hordozza a hitelesítettséget és a független harmadik fél elhagyhatóságát. Igen, igen, igen, de azért mindenki egy tárcacégnél tartja a tár... nem a userek többséget egy tárcaszolgáltaná tartja a tárcáját benne a pénzével, máshova van a harmadik fél. Tehát, hogy ott is van a harmadik fél, csak nem a kártyatárság, hanem a pénztároló? Igen, de most gyorsan néztem is, hogy mennyi a, a héten az a pénz, aminek nem a szemben a neve, mert úgy hívják, a bitcoin. Mert azért ez, ezen az éven nem nekik állt az zászló, de most elkezdett visszakapaszkodni. Hát volt egy korrekció, nem? Mondjuk egy jó nagy korrekció volt. Ha hát volt egy jó nagy korrekció tavaly, 11 ezer zárt az árfolyam, vagy akörül. 4 vagy így, Lehet, hogy volt magasabb is. Aztán most decemberben leesett 3 ra és egész decembert ott töltötte, ami mély pont az 3000 körül volt, és most négy 4000 környékére. A jó Isten tudja, hogy miért. Hát azért, mert nem tudom miért. Nagyon fogalmam sincs. De tökéletesen meggyósulhatatlan, hogy miért és hogyan hogyan működik ez. Pláne az érdekes nekem ebbe a kriptapényezésdíjban, ez még mindig egy spekulatív cuccos. Tehát fizetése még mindig nagyon szar használni az egészet. Ja, de és arra használja valaki? Nem nagyon, Nem nagyon. Eleve nem kényelmes, hogy olyan pénz, ami miközben váltja az, az értékét. Közben valahogy szép lassan ez a, a, a hogy mondjam, át, áttevődött a reflektorfény a bitcoinról a, bitcoin a blockchainre. Tehát hogy most már kezdjük érteni, hogy a, hogy a bitcoin az egy ilyen jó bemutató alkalmazás, egy marketingeszköz volt ahhoz, hogy megértsük, hogy a blockchain az kb. micsoda, és akkor most elkezdünk azon gondolkodni, hogy egyébként mennyire jobb jobb dolgokat is szülhet a blockchain, mint a bitcoin. És még ott is várunk arra, hogy valaki azért megcsinálja. Hát azt már sokan megcsinálták. Az, hogy, ez úgy, hogy letaglózza a hétköznapokat, azt valóban várjuk. Tehát hogy azért, hogy az életben lehessen összefutni ezzel a dologgal, az az azért ritkább, igen. Legyen ez az okos szerződés, vagy, vagy áruszállítás, nyomkövetés, de te, te, te, tehát azért folyamatosan látunk olyan híreket, hogy megcsinálják, és nem tudom, valamelyik ázsiai kis tigrisnél majd, majd blockchain technológiával követik a saláta szállítmányokat, mert így majd vissza lehet követni, hogy kinek a salátája rohadt. Ezt Amerikában is akarta valamelyik, valamelyik áruház, nem tudom, hogy hova jutottak vele igazából. Hát most ez érted, mindegy, mert ha most nem is jutottak sehova vele, majd két év múlva jutnak, szóval ez már azért úgy, úgy adja, kezdi adni magát, az tény, hogy hogy az összes nagy szoftverfejlesztő, olyanokra gondolok, mint az IBM, vagy a Salesforce, vagy az Oracle, azok mind száz fős részlegeket állítottak fel, amik blockchain fejlesztenek. Kb. már mindenkinek van saját blockchain változata, nem? Szóval, hogy a technológia az mindenképpen valami, amivel foglalkozik az ipar. Igen, azt euh, nehéz szerintem el, elbírani. És nem is tekünk el, és tehát itt játszhatunk kivárásra hogy ez milyen szinten és hogyan fog beépülni a, a mindennapokba. Te emlékszel, a pont egy vagy két adásra ezelőtt emlékedtük fel, amikor az volt az elképzelés, hogy a felhő az úgy fog kinézni, hogy, hogy mindenkinek az otthoni szervere felszalad az internetbe, és bárhonnan elérhetjük majd az otthoni dokumentumokat, azt ehhez képest az lett, hogy a Google-hoz feltétlődjük mindenünket, és reméljük, hogy nem nagyon hagyják el. Azért blockchain is ez van, hogy valaki szolgáltat majd valamit, és nem feltétlenül kell tudnunk róla, hogy blockchain nem megy, vagy sem. Erről tartalomajánló. Kicsit ugró, ugródeszkás lesz, de azért elmondom. És aztán még majd akár vitatkozom is azon, hogy most pontosan hogy is van ez a felhővel, meg a fájjaimmal. De hogy beszéltünk itt már az Élet meg minden című podcastról, ami egy magyar nemzetes újságíró, főszerkesztőhelyettes talán, beszélgetős műsora most tart a tizedik adásánál, és én már, már dicsertem ezt, és te nem mondtál nekem ellent. Most viszont kijött a legfrissebb adás, ahol Vahorn András képzőművésszel és zenésszel beszélget másfél órát a, a podcastnak a hostja, és hát ez egy nagyon-nagyon jó beszélgetés, és egy nagyon-nagyon ajánlott mindenkinek. Egyébként tökre karácsonyi hallgatnivalónak is gondolom, de tényleg nem feltétlenül azért, mert Jézus születéséről szól, meg a szeretetről, de hogy olyan dolgokról, olyan, olyan alapdolgokról beszél a Vahorn, amik így karácsonytáján szerintem mindenkit foglalkoztatnak, ez a volahelyünk a világban, mi dolga a fiatalembernek, meg az idős embernek, illetve hogy ki lehet akasztani egy festményt a falra, amin egy nagyfaszú embernek, még a hasában is van egy nagyfasza, és hogyha kiakasztod a falra, mit szól ehhez az anyósod. Szóval, hogy nagyon jó, mert ilyen teljesen manírtalan, és egy nagyon... Megbékelt embernek a végtelen bölcs gondolatai és a gyönyörű szóképei vannak benne, pont olyan, mint a festészete, ilyen kicsit olyan szerű, de, de tök bölcs közben, és elgondolkodtató. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom ezt a, ezt a beszélgetést. És hogy ez hogy jön, a, hogy jön a felhőbe költöző szerverekhez meg, hogy mit gondoltunk egykor róla? A Vahorn kifejti azt, hogy hogy az internetről mit gondoltunk akkor, amikor megszületett, és aztán ehhez képest mi lett belőle, és az is egy ilyen nagyon erős gondolat, hogy azt gondoltuk, hogy majd mindenki a zsebében hordozhatja az, a tudást, és ehhez képest inkább oda jutottunk, vagy most éppen úgy néz ki, hogy mindenki a zsebében hordozhatja a fake news tudást, tehát a manipulált, hamis információt hordozza a zsebében, és azt hiszi, hogy a tudás az, és pont, hogy deva a, a tudás, nem pedig felértékelődött. Úgyhogy így kötődik oda, ahhoz, ahhoz, amiről beszélgetünk, de hm, mondom, nagyon, nagyon jó, lesz, jó lesz meghallgatni. Gyorsan meg is kérdezem, hogy egyébként kiakaszthatunk -e egy olyan képet a falra, amin egy nagy faszú ember látható. Kiakaszthatunk. Zsír, oké. Okay. Ja, hogy, hogy, hogy mit mond erre, valahon? Igen, igen, igen, igen. Hát azt mondja, hogy ő ugye ilyeneket fest, É, és hogy valószínűleg ez, ez is az, az, az okok között szerepel, amiért végül is nem lett egy sikeres képzőművész, hogy pontosabban, amikor az Egyesült Államokban élt, akkor nem tudott igazán ott, mint képzőművész gyökeret verni, és ö, sikeres lenni, mert hogyha mondjuk absztrakt festő lett volna, akkor hát úgy érted, ha jól néznek ki azok a festmények, akkor kiteszik a falra, de hát így, és tényleg kiteszed a falra, és aztán vendégségbe édesanyád, meg az anyósod azok mit mondanak, meg hogy magyarázod, meg hogy ez itt micsoda. Szóval, hogy, ne, tehát, hogy ezt ő inkább, tehát ha, ha őt kérdezed, ő azt mondja, hogy hát nem nagyon akasztható azért ki. Ő persze ki de a világ nem feltétlenül. Ehhez kapcsolódik az év egyik legjobb cikk egyébként. Beszéltünk róla annak idején, amikor, amikor szembe jött nekem. Valamelyik amerikai magazinnak volt a nagy leleplező, vagy megfejtő, megmagyarázó az az ezt a szót keresztem anyaga, arról, hogy miért Bézs minden isten verte amerikai otthon. És az volt a magyarázat, hogy hogy három dolognak az összeértéke kellett ehhez. Az egyik a lakásfelújítósoknak soknak az elterjedés az összes létező tévécsatornán, ahol azt könnyű bemutatni, hogy befestjük bérje, és akkor így egyszerűbb vevőt állni, mert a bér az mindenkinek tetszik egy kicsit, és nem az, hogy drágám miért veszünk egy piros falu házat, nem is szeretem a pirosat. Ugyanakkor azt nehéz mondjuk hogy megmutatni ugyanebben a soban, hogy lecsérjék az összes, összes drótot a falban, ami pedig egy jelentősebb értékemelkedést tud jelenteni ha biztos tudom, hogy nem fog kigyulladni a terhelés alatt a fal. A másik a válság, a harmadikra nem emlékszem. <gül> és minden esetre ezeknek a tényezőknek az összhatása, hogy, hogy uniformizálódott a, a jó befektetésnek számító lakás kialakítása, és emberek, amikor otthont teremtenek magunknak, akkor ilyen jó befektetés otthont építenek, amiatt amerikai jelentős része undorít a Bészi lakásokban lakik. Hát, de ebben nincsen semmi furcsa, szerintem. A piac nagyon nagy, nagyon nagy mértékben meghatározza az élet döntéseinket, vagy az élet, élet okozta környezettel kapcsolatos döntéseinket. Egyrészt igen, másrészt, hogy ha, ha magamat kell felszögelni a keresztre, azáltal, hogy a jó befektetésbe és színűre festem a lakásomat, csak azért, hogy úgy gondolkodjak magamról, mint aki, aki előre gondolkodott, az bekergetjük munkat egy nagyon csúlyán útvesztőbe. Várjál, nem, nem. Szerintem ez nem így van. Szerintem ez úgy van, hogy a bészínű lakást, a b falakat azok választják, akik nem tesznek energiát abba, hogy valóban végig gondolják, hogy mi a megoldás. És bárki, aki ésszel vagy mondjuk, hogy nem is ésszel, hanem befektetett intellektuális energiával áll neki a kérdésnek, az meg tudja oldani azt, hogy úgy fesse a falakat, hogy azok jól is nézzenek ki, még mégis jól aladható legyen, vagy maradjon a lakás. Tehát azért ezt én nagyon sokszor látom magam körül, itt most, mi nálunk a világunkban is, hogy, hogy, hogy igen, van az, a, van az egyen megoldás, ami mondjuk a magyar ingatlan piacon, nem tudom, hogy most mi van, de 5-6 évvel ezelőtt a, az volt, amit mediterrán bűvszóval csúfoltak a az ingatlanfejlesztők és ők is mindig röhögtek, amikor ilyen, ilyen, ilyen maszatolt narancsárga falak vannak, boltívek és, és fehér bordúra a plafonnál. Ki hagytad a derékmogasságban felrakott terméskőlapokat? Oh, igen, mert azt még azt azért hagytam ki, mert az fáj, az fizikailag fáj, rá gondolok, azt annyira gyűlölöm. Még mondjuk nekem a boltívvel nincsen bajom, de például a feleségemet... E, egyszerűbb egy boltíves fotóval megkínálni, mint két nagy pofont lekeverni neki, mert sokkal jobban hat szóval, hogy mindenkinek más a e, kriptonitja. Foltast a falak között lakom mert a saját szobám az olyan, e, nem az a baj vele, hogy mediterrán hatású eszembe nem jut róla. Viszont hogy milyen rohat melegnek hat? Egyszer, e, amikor elköltöztünk a régi lakásból ide az újba, kettő között kellett bérelni egy ingatlant egy kis időre, és akkor ott laktunk valamilyen fura, fura helyen, ahol az egyik lakás, konkrétan a gyerekek, nem bocsánat, az egyik szoba, a gyerekek szobája az egy piros falu helység volt, tehát pirosra volt festve mm -hmm. és megdöbbentünk, hogy valahogy valami megváltozott de nem tudtuk pontosan leírni, hogy micsoda és aztán olvastuk valahol, hogy a piros szín az ilyen étvágy fokozó hatású és tényleg az történt, két-három hónapig laktunk ott, és a gyerekek Hány évesek voltak? Azt hiszem három. Azt hiszem, három. Hogy így kétszer annyit zabáltak, és folyton éhesek voltak, mert piros volt a fal. Lehet, hogy nem azért volt, mert piros volt a fal, de feltűnt valami. Kétségül rá összefeg, lehet és... fogni, igen. Folyamatosan tervezem, átfestem valami vidámabb, és kevésbé meleg, és ezek szerint kevésbé éhesítő színre. Ellenben az a következő gondolat ilyenkor, hogy le akarom pakolni az összes könyves polcot, és erre egy határozott nem válaszom nem, van. Nem, nem akarod, hát ez egyértelmű. De átfesteni, átfesteni jó, az átfestés az nagyon jót tesz az ember életének szerintem. Mondom ezt úgy, hogy nem sokszor csináltam az ilyet életemben én sem, csak tudom, hogy a színes falak között sokkal jobb élni, mint a bés falak között. Uh -huh. Amikor megvettük a lakást, akkor hát, hogyan lehet azt szépen mondani, hogy a az előző lakó álmaival együtt vásároltuk meg. Ne. Ez estünkben a 65 négyzetméteres panelban a kastélytapétát jelenti, aha, aha. és amikor az utolsó vastag csíkos kastélytapéta végül lekerült a falról, olyan boldogak voltunk, mint a kurva élet. Mi azt hiszem, annak idén úgy választottunk házat, hogy, hogy mindenhol megnéztük a fürdőszobát, és a csempe. Tehát, illetve úgy mondanám, a hidegburkoló anyagok. Hogy ugyanis mindenhol ilyen iszonyú ízléstelen Obi-legolcsóbb műmárvány blágh, volt, és aztán találtunk egy házat, ahol ilyen tök jó ízléses sűdőszoba volt, amihez úgy gondoltuk, hogy nem kell hozzányúlni. Ó, egyből bele szerettünk. Sokat számítanak a burkolóanyagok. Igen, igen, igen. Ö, meg az, és akkor ezzel visszamegyünk a Béshez, hogy az ember komfortos érezze magát a saját lakásában. Ha már ott si, akkor tényleg nagyon nagy baj van. Igen, az egy, az egy valóban egy, egy kiszorított helyzet. Az egy életszélén élet levő helyzet, amikor rosszul érzed, tehát amikor azt nézed a lakásba, hogy ettől érti meg az ember, hogy a feleségek miért akarják annyira hajthatatlanul olykor átrendezni, meg átfesteni, meg új szőnyeggel lakhatóbbá tenni. Nem biztos, hogy eddig értettem, de most, hogy így belegondolok, megvilágítottad nekem az összefüggést. Januárban most hát ilyen lyukat fogok fúrni a falba, és fel, felrakok további képeket. Fájóan hiányoznak dolgok még onnan. Hát mondanám, hogy boldogan kölcsönadok egy fúró kalapácsot, de biztos neked is van. Hogy a fenében lenne. Mi azok a fiúk vagyunk, akiknek van fúró kalapács. <gül> Nem tudom, hogy ez jó hír vagy sem, de én inkább büszke vagyok rá sem, mint hogy Bénának gondolni. Szerszámokkal rendelkezni szerintem egy kurva jó érzés. Hát olyan szerszámokkal, amit tudsz használni, vagy legalábbis megmered nézni YouTube-on, hogy hogy kell, és aztán <gül> bele is igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, ez, ez hozzá tartozik. Közben egyébként a Twitterről jelenteném, hogy amikor az adást elkezdtük, akkor érkezett a fotó, amely szerint már félmesztelen ellenben sapkát és Orbán egy matricát viselő lányok is vannak a tüntetésen. Tehát, hogy feldobódott az ország, igen. Őrület. Kövér László teszű nekem rendet, transzparenssel teszi mindezt. <gül> hát nem gondoltam, hogy fogunk beszélni a tüntetésekről. Tulajdonképpen még mindig nem gondolom, de pont most. Vettem a, nem a bátorságot, hanem a, az időt rá, hogy utána nézzek, hogy akkor ez hogy is van ez. Tehát, hogy mi miatt tüntetünk. És akkor némileg sajnálattal értesültem, hogy maga az ürügy, ami miatt ez az egész. Tehát amire hivatkozva, hogy tüntetnék az emberek, ez nincs. Ez egy nagy kamu. Melyik részére gondolsz? Hát, hogy a, a, a rabszolgatörvény az nem igazán egy rabszolgatörvény, és hogy hát legrossz indulatúbb. Értelmezés szerint is csak egy, egy vitatható részleteket is tartalmazó törvényről beszélünk, ami alapvetően semmi olyasmit nem tartalmaz, mint amit az ellenzék mond róla. Mert ami nekem szembe jött, és az azt hiszem volt, az alapján ez egy olyan törvény, amit bármelyik sarkárúguk meg összeomlik. Nem. De nem. Szóval nem, nem szívesen beszélgetek erről, mert... Mert van bennem egy olyan érzés, hogy ha esetleg nem vagyok teljesen képben, akkor, akkor a, azok a vélemények rángatnak, amik körülvesznek, és nem elég sokszínűek ezek a vélemények. Nagyon egy, egyféle értelmezést látok csak. Nekem az egyébként viccese benne, hogy akik képviselik ezt a most tiltakozás hullámot, azoknak a nagy része a párt bármely korábbi szakában. Amúgy ilyen kis rendes neolibb piacpárti kapitalista pártat játszott Más kérdés, hogy közben Tűrmert Gyula, meg nem, nem értem, miről van szó, Tűrmert Gyula létezését sem szeretném magyarázni, mert teljesen felesleges. A másik, hogy a maradék négy pontban azért vannak dolgok, hogyha a de azt mondod, hogy neked mindegy is euh, lévén egyéni vállalkozó vagy, bt, vagy nem, nem tudom mi? Nem, nem. Ja, igen, de nem, nem azért mindegy, mert egyéni vállalkozó vagyok. Én azt mondom, hogy a, a Tesco dolgozóknak is mindegy, meg a, meg a, a legtöbb tehát eleve a, a, a, munka, a magyar munkaok 90 ának mindegy, mert mindaz, amit nehezményeznek benne, az csak a kollektív szerződés hatája alatt dolgozókra érvényes. Többiekre ez egyszerűen nem, nem érvényes, ez az egész úgy, ahogy van. És valóban nem, nincs az, hogy három év alatt kell kifizetni, vagy lehet kifizetni. Nincs az, hogy a szakszervezeteket kihagyják bőle. Van, de nincs. Tehát hogy, tehát, hogy na, azt, azt mondom csak, hogy most az ellenzék nagyon-nagyon csúsztat ezzel, amit csinál, és egyet értek, hogy az öt pontból, a, a maradék négyben egyébként ugye van még egy pont, ami kifejezetten kommunikációs célokat szolgál, és annyira kilóg a lólább, hogy azért külön felképelnék valakit nagyon szívesen. Melyik? Hát a rendőri túlóra csökkentése aminek az egyetlen, az egyetlen funkciója, tehát érted, van öt pontom, amiben négy arról szól, hogy a nagy társadalmi rendszerek működjenek máshogy, plusz a rendőrök túlóra pénzét vagy intézzük el, hiszen tehát jól érezhetően megfogható mögötte az a gondolat, hogy állítsuk át a mi oldalunkra azokat, akik majd most sorfalat állnak előttünk. Ez annyira, szerintem ez szánalmas. Láthatólag nem is működik egyébként. Hová állnának át, könyörgöm. Jó, igen. De a, aki én... most forradalmat vizionál, az tényleg menjen be a boltba, és váltson ki egy félétel és el. Sokkal több teteje van. Hát igen. Ugyanakkor meg mondjuk, a, ahogy ez a rendszer mindig kezelt a rendőröket, az alapján még azt mondjuk, akár meg is éri melléjük állni, mert tényleg szapnak szerencsétlenek. Ugye ja, persze, igen. Nem, nem is vitatkoznék én ezzel. Pusztán csak azt mondom, hogy amikor azt mondjuk, hogy törék a rabszorgatörvényt és uh, legyennek független bíróságok, és legyen uh, objektív közmédia, akkor emellé betenni, hogy és a rendőröknek a túlórája legyen kevesebb, az egy ilyen, egy ilyen VTF pillanat. Hogy, ez hogy jutott eszetekbe? Miért pont ez? Miért nem a pedagógusoknak a a járól van szó az ötödik pontban. Az, pont, az is pont ilyen lenne. Pedagógus portfóliót túl közére ismerem, arra inkább nem mondanék semmit. Jó, de érted, tehát, hogy a, a, a, a nagyságrendekkel van itt a baj, és ettől lókja lólább, hogy ez egy, ilyen, ez egy ilyen kommunikációs helyzetet igyekszik kezelni, ez a pont. És az egész mindegy, de így is, tehát én értem, hogy ez egy jó ürügy volt arra, hogy el, el lehetett indítani valamit, és végre egy olyan pontot sikerült találni, amiről lehet beszélni, és amit ami, amiről rezonál az ország. Vagy rezonál, nem csak a, a körúton belül rezonálnak rá. És ez tök jó, és értem, hogy így van, de azért mégiscsak nekem az ízlésemnek nem... Tehát, hogy valahogy mégiscsak azon, hogy, hogy akkor most, ami történik, és valamiféle sikereket, vagy hát ilyen sikereket, valamit mit ér el az ellenzék. Nem tudjuk egyébként, hogy mit ér el az ellenzék, per azt érje el, hogy semmit. Beszélnek róla, és több embert vittek ki az utcára, mint az olimpia óta bárki, de hogy, de hogy, tehát hogy ez az egész egy hazugságon alapul. Tehát az, ahogy kommunikálnak róla, azt bátran kimerem mondani, az egy nagy csúnya csúsztatás. Vagy ebben a storyban háromszor akkorát csúsztat az ellenzék, mint amekkorát a Fidesz. Mm, ezzel természetesen nem értek egyet. Egészen ez egy olyan pálya, ami úgy van a Fidesz, de nagyon nehéz nagyobbat hazudni. Egyelőre még azt nem senkinek sem, nem sikerül, még talán most sem. Figyelj, van olyan LMP szórólap, amire rá van írva, hogy, hogy a kormány bevezette a hatórás vagy a hatnapos munkahetet. Mm -hmm. e, jó, ez ebben a formában hazugság. De és hogy ez de a többi is? E, annyi, hogy a, azt a mennyiségű túlórát, hogyha, meg arra, meg én látom számításokat, de azt a mennyiségű túlórát, amit most lehetővé tesz ez a törvény, normál évben nem lehet úgy leosztani, hogy hogy beleférjen az évbe, tehát vagy hosszabb éveket kezdünk el tartani. Igen, azért tartanak három éves évet, igen, de az is igaz, hogy ezt a, tehát ez a, ez a 400 óra, ez eddig törvény szerint 300 óra volt. Most 270. ez lehet... Nem, nem, kollektív szerződéssel lehetett 300 is is. Igen, és tehát, hogy ez csak, egy, ez csak egy mennyiségi emelés, amihez már valóban kellett a három év, és hogy ez eleve csak a kollektív szerződéssel rendelkezőket érinti, és ugye elméleti felső határ, de nem, nem át, látod, mert nem, nem, belezavarodok, de tudom, hogy nagyon kevés munkavállalót érinthet, és egy csomó esetben nem, nincs, nincs igazi teteje a munkaadó számára sem. Van, van olyan helyzet, amikor ez valóban probléma lehet, és el, elképzelhető egy olyan setup, amikor visszaélnek ezzel, de ez eddig is elképzelhető volt, most csak a mértéke változott meg bedobom az adó ezt akkor még így a végére. Kész szerencse, hogy ezt a törvényjavaslatot a szakszerződöttek és a munkahadókkal tárgyalva hozták létre, és hosszú egyeztetés után fogadta el a parlament, így senkinek nem lett rosszava szóval sem. Nem így történt, de mondj egy törvénytervezetet az elmúlt mondjuk öt évből, amit az érintettekkel egyeztetve hoztak meg. Nem, ezért vannak emberek az utcán többek között. Na jó, de a másik, az előző 250 törvénymódosításnál, ami pontosan ugyanilyen körülmények között született, ott nem mentek ki az emberek az utcára. Igen, már egy kicsit kevesebb embert érdekel az, hogy a darvak gyűrűzésével foglalkozó célszervezett három darab terepjáros munkásával mi a fasz van. Így van, pontosabban most ezt jobban eladható Jobb szlogeneket lehetett erre felfűzni erre a mostani dologra, a rabszolgatörvény. Ez az ellenzéknek a dolga. Hát hmm. de nézz, a parlamenti munka az lényegében lehetetlen. Igen, igen és az hogy, az, hogy minden eszközt megragadnak, azt el tudom fogadni, de azért, ha pusztán az elméletet nézem, akkor azért azt nem gondolom, hogy az ellenzéknek dolga lenne egy, egy unfair kormánynal szemben amfer módon nyerni teret, vagy hogy ez, hogy ez elfogadható lenne, mondom, pusztán elméleti alapon, gyakorlatilag meg, igen, gyakorlatilag valószínűleg el tudom ezt fogadni, de... Gyak gyakorlatilag van, valószínűleg mind a van még két-három olyan forgatókönyve, hogy még szarabb lehetne itt lenni, úgyhogy már így sem minden nap ö, tejszínhab és fagyasztott teper. Hát nem... Uh, megdöbbentő, hogy elkeveredtünk ebbe a, a mellékutcába. Azt hittem, hogy kizárólag karácsonyfával díszített mobiltelefonokról fogunk beszélgetni. Erről eszembe láttad a magyarós Csapárnak a vlogját a tüntetésekről? Láttam, igen. Úgyhogy majd beillézzük az adásnak, robból is hallgatók, ha nem láttátok volna. Azt egyébként trendként érzékelem, hogy egyre több vlogger nyilvánul meg olykor-olykor hát úgy, hogy véleményt nyilvánít valamilyen társadalmi kérdésben, és ez, ez egy új jelenség, ez eddig kevéssé volt, tehát hogy, hogy valami olyasmi történik, hogy az inger küszöb nem, nem, nem az inger küszöbb a jó szó ide, hanem hogy egyre többen vannak olyanok, akik már nem bírják ki, hogy semlegesek, semmit mondóak, és így mindenki számára elfogadhatóak legyenek, hanem kockáztatva a leiratkozókat és a, a csökkenő nézőszámot is, de elmondják a véleményüket, amit tulajdonképpen akár üdvözítőnek is tarthatnék, de inkább sajnos azt látom benne, hogy, hogy a helyzet annyira meredeken romlik, hogy, hogy már emberek a saját jól felfogott gazdasági érdekükkel szemben is inkább a, a véleménynyilvánítás luxusát választják. Hú, de mennyire nem értünk, már megint. Na, no, de most vicceltem. Az utolsó mondat, az vicc volt természetesen. Oké. Okay. Cinizmus. Nekem meg pont az volt az évnek a, az egyik izgalmas trendje, hogy, és nem csak van egyébként, Amerikában hogy csak vendég egy olyan író, akit követek meg egy izgalmas figura. Sos, sosem hallgattál a véleményét, ez odáig vitte, hogy a, a konfliktus kerülő Disney végül levette a Darth Vader képregénysorozatról, meg talán a regényei regényírásból is, Vendiget nem féltem, lesz másik munkája, van másik munkája. Ugyanakkor meg, hogy, hogy annak ellenére, hogy egy csomó ilyen helyzet van szinte folyamatosan, annak ellenére a véleménynyilvánításhoz nem sikerült visszaszorítani talán. Sőt, hát akkor a Youtube-erek között meg, meg is jelent. És ezt tök szeretem. Sok, sokkal jobban bírom azt, hogyha ha a helyzet akár polarizált is, de mondjuk emberek megpróbálnak észérvekkel, vagy vissza a vidatkozni mint hogyha mindenki tolja a keep Smilingot, és, és próbáljuk meg ilyen bés színű, akármik lenni minden oldalnak megfeleljünk. De te nem úgy látod, hogy a kultúrkamp által érintettek jelentős többsége tolja a bézszínű Az Alföldi Robert éppen most intézett hangos tirádát az ő szakmájához, miszerint hogy van az, hogy mindenki kussal és kivárásra játszik a tau pénzekkel kapcsolatos eh, színházi Armageddon kapcsán. Ez a Manch interjú, azt még nem olvastam, hogy hol tirádázott ő. Azt hiszem a Manch interjú, igen, bár ebben nem vagyok teljesen biztos, végül is mindegy is valahol tirádázott ezen, de hát alapvetően azt állította, hogy a, a, a tau pénzek felhasználásával, kapcsolatos szabályok változtatásával a kormány egyrészt a, az ilyen tau csalókat lehúzza a vécén, de egyúttal micsoda szerencse, hogy ilyen klasszikus mellékhatása van ennek az intézkedésnek, lehúzza a független színházakat is, meg a, az állami támogatásból kevésbé részesedő kulturális intézményeket is a WC-n, és hogy ezt mindenki inkább úgy, tehát mindenki kussol, mondja a földi, mert hát akkor ő is kap állami támogatást, míg hogyha kinyitja a száját, akkor biztos nem kap. Én legalább két kultúrintézménynek a saját csatornán értesültem arról, hogy kedves, kedves látogatónk, Tau el van csatolva, ezekkel várunk, kéne pénz, ha van céged, akkor hozzánk ült a tavodat, tehát, hogy fél elindult, hangos ellenkezés és utcára vonuló színházak valóban nem voltak. <gül> Pedig azért megnézném azt a tüntetést, ahol a színházak, színházak tartják magasba a transzparenseket. Igen, egyébként közben a következő beérkező transparens szint Kővér László fogjon le. <gül> azt egyébként megfigyelhetjük, hogy a, hogy a tüntetési humor... Egység az nagyon, nagyon magas szóval, hogy, hogy rendkívül szellemes plakátokat gyártanak a tüntetők, és ez egyébként, ez a mostani tüntetés sorozat ebből a szempontból a, a messze az átlag felett jár. Ebből is látszik, hogy fiatalok alapvetően a tüntetők most sokkal inkább, mint máskor. Ja. Még sokkal viccesebbek a, a jelmondatok és a plakátok és a transzparensek, és született még egy, még egy ilyen, nem tudom, mém is. Tehát az, az o 1 g mindenki elkezdte használni. Abból láttam a nagyon jót, hogy a Fidelitaszt megpróbált ezt elcsatolni ezt az o 1 t hogy Orbán egy généusz, és ezzel a felirattal láttam a transzparens fotót, annyi, hogy Chauceszko volt rajta. Igen, én is láttam. Hogy is mondjam, ez nem volt egy erős próbálkozás a Fidelitasztól, hajrá, fiúk. Azt hiszem, az elmúlt húsz évben a Fidelitasztól nem láttunk még erős próbálkozást. Hmm, valóban nem, de biztos van valami oka a létüknek. Biztos van. Előbb-utóbb, hát ha egyszer majd, nem tudom én, rakodnak a De figyelj, nem, az úttörő szervezetnek is volt oka, aztán ott se voltak nagyon erős próbálkozások. Hmm, az buli lenne, hogyha neki is nem jövő piros nyomkézőt hordani. <gül> Rövid nadrággal. Narancsárgát. De igen, igen, az buli lenne. Nem tudom, ezzel össze ezzel összemérhető az, hogyha a nyomtató patron bizniszen is físztízek egy kicsit? bármikor nyugodtan, tehát, hogy a, a kevés dolgot annyira könnyű utálni, mint a nyomtópatrok jó, Igen, egyfelől, de másfelől most ö, olyan atrocitásért, hogy én csak hüledeztem, de tényleg, amennyiben ugyanis ö, kifogyott a, a patron a, itthon a nyomtatóból, és ez karácsony táján mindig probléma, hiszen ilyenkor nyomtatni kell mindig mindenféle dolgokat, és hogy vettem nyomtatópatron, és arra gondoltam, hogy itt az idő, hogy egyszer már kipróbáljam az utángyártottakat is, mindig eredetit vettem, de hát az utángyártott fele annyi, és azt gondolná az ember, hogy abban is pont ugyanaz a, az a nagyon olcsó kemikália van, ami aztán ráragad a papírra, tehát egy nagy különbség nem lehet. És akkor most vettem e utángyártottat. És olyan nyomtatón van, amiben külön kell a színeket betenni, tehát külön kazettája van a, a magentának, meg a ciánnak, meg a sárgának, meg a feketének. És így összemarkolta az eladó egy plázának a, az ilyen hivatalos boltjában, tehát nem a, az ecseri piacon vettem, hanem, hanem hivatalos eladótól. Az összemarkolt ilyen, egyébként különbözőnek látszó dobozokban, különböző márkanevek alatt három kazettát, mert csak színes kellett, a fekete az pont oké okay volt. És ezt hazahoztam, és akkor betettem a kéket, aztán betettem a magentát, aztán kicsomagoltam a sárgát, és a, amellé volt egy csomó ilyen kis cédula betűző, és a cédula azt mondta, hogy, hogy ebben a kazettában nincsen azaz az azonosító csip, ami az eredetiekben szokott lenni, és nem is fog a működni. Úgyhogy kérem, hogy amíg kivesz ön a nyomtatóból, az egy snitzer segítséggel feszegesse le a csipet, és ragassza át erre a miénkre. Érted? És volt ilyen kis rajz is, ahogy baz meg snitzerrel le kell itt. Mi, mi van? És ezért 2800 forintot fizettem? De természetesen Hát nem úgy volt, nem úgy nézett ki a dolog, ahogy a rajzom volt, és természetesen lefeszegettem és átragasztottam, és természetesen kurvára nem működött. Sem ennyire sem. Nagyon jó. What? Én Tonert vásároltam a közelmúltban a összes nyomtatójába, a sajátomba is, meg az Itt is. És a sajátomba egyszerű volt hiszen gyorsan bevertem azt, hogy milyen típusú nyomtatóba kell hányas hányás számú. Utána gyártott akármi, négyezer forint hozzák ki futárral ez a címem, Enter. Gond nélkül működött. Uh, hát, nyilván nem két egyforma nyomtunk miért lenne a standardizálásnak ezen a szintjén a család. Meggoogliztam azt is, és ott már olyan kérdésekkel szembesültem, hogy régi csipes, új csipes. Na, Kibontottam egy sört, elkezdtem online vásárolni. Ennek lett az a vége egyébként, a kettő hasonlóan más másvárosban levő cégek között sikerült a rossznak utálnom, és a óta rendelnem. Majd e-mailben visszaimádkozni a rossztal a pénzt, hogy bocsánat, én vagyok a hülye tényleg elnézést, legközelebb autórendelek majd tanárt, de most ha visszautalnák, a sokat segíteni, visszautalták egyébként gond nélkül csóközön. És igen, és hogy a milyen csip, és hogy csipet külön vagy csak, vagy, vagy mindent, egyrészt borzalom, másrészt pedig, ami engem különösen szentűvel tölt el ilyenkor, hogy ezek azok a cuccok, amik azért vannak beleszerelve a rendszerbe, hogy a, a Gillette modell működjön továbbra is, tehát hogy az olcsó filléres nyomtatóhoz vedd meg a drága gyári tehát mert ott nem kell szopni a csippel, amely csippet azért raktunk rá, hogy minden más kazettával szopni kelljen. Igen, igen. Minősíthetetlen, de tényleg ez minden szinten bosszantó, de, de ezt legalább, ezt már nem tudom, ezt már megszoktam, vagy, vagy hogy, hogy miért, ezen is szoktam rendszeresen dühöngeni, de ezt tudom, hogy a rendszer így van kialakítva. De az, hogy ilyen rendes kereskedelmi forgalomban, tehát nem a rendeltem két kacsintó mellett eh, okosba, hanem egy boltba bementem, és ott eladtak nekem pénzért valamit, amiben bele van írva, hogy ez nem használható, ha csak te meg nem barkácsolod otthon, uh -huh. és nem is lehet megbarkácsolni. Tehát, hogy ez, ez ilyen, és most nem mentem ma vissza a távoli plázának a távoli zébe, de vissza fogok menni, el, eltettem ezt és el fogom vinni, és balhézni fogok, nem a 2800 forint fog nagyon hiányozni nyilván, hanem, hogy végtelen átverve érzem magam. Ma egyébként bementem egy másik ilyen itt közelünkben levő boltba, mondtam, hogy ez történt, és hogy egyrészt adjon már után gyártottad, de olyat, ami csipes, másrészt mit gondol erről, és azt mondta, hogy hát figyelj, nekem a főnök hozott egy dobozzal ilyet, hát az ott van valahol a hátul, én azt el nem adom, embernek hülye vagy, és hogy szerinte vigyelj, csak nyugodtan vissza testvérintézményhez a, azt a cuccot, mindegy, hogy nincs meg a blokk, mert persze a kidobta. Vigyen vissza, hát ezt, ezt, ezt meg fogják érteni. Uh -huh. Képtelenség. Tényleg, az nagyon-nagyon-nagyon meglepet, hogy ilyet lehet. Kettő olyan nyomtató volt életemben, amire nyugodt szível tudtam azt mondani, hogy működik. Az egyik, az egy Oki Microline 183-as típusú mátrix nyomtató volt. Az ember belefűzte a papírt, ráküldte a printjobot és kinyomtatta. Nem volt szép, nem volt csendes, gyors meg aztán még annyira sem, mint az előző kettő nem volt, de működött. Utána voltak mindenféle Canon, Bubble Jet meg hasonló tintaspicznis cuccaim. A következő lépcső az, az volt, amikor az otthoni sima, egyszerű monolézer bekerült, ami szintén azt tudja, hogy megnyomom, kiköpi a papírt, csak feketét tud, egyszerű benne toner cserélni. És szerintem a színes nyomtatásnál baszódik el minden egyébként, tehát az, amiben nem szabad beleszaladni. Mert ott valahol mindig ilyen alkatrészeket nyomogatunk be egy dologba, és, és aztán elfogy a cián, és akkor valahol nem be kell szerezni olyat. De, de nek azért ki van alakítva egy ilyen ellátási lánca, meg nem, nem bonyolult kicserélni ezeket a ezeket a kazettákat. Én egy ideig még nyomadtam ezt a Ilyen fejbeállítós tudod, vannak ezek a, ezek a csodálatos megoldások, hogy kinyomtat egy ilyen csíkos ábrát, azt be kell szkenneltetni ugyanúgy vele, és akkor hozzáigazítja a fejet az eltérésekhez, uh -huh. és állítólag így akkor bepozicionálja a fejeket. Aztán rájöttem, hogy ezt nem csinálom, akkor is pontosan ugyanolyan jól nyomtat, úgyhogy what. Szóval, hogy, hogy igazándiból egyszerű ez. Nem, nem látok nagyobb támadási felületet a, a négy darab, illetve három darab színes, meg egy fekete festékpatronon, mint az egy toneren. Csak e, valóban olyan az üzleti modell úgy van kialakítva, hogy azért az nagyon tenyérbe mászó. Plusz négyszer több dolog tud belőle kifagyni. És soha nem egyszerre fogy ki, igen, és viszont természetesen sokkal jobban megéri, ha egyben veszed őket, de akkor fejben kell tartani, hogy melyiket mikor cserélted. Igen. Igen, visszaértünk oda egyébként, én nem akarok dolgokat üzemeltetni egy mód van rá. Abszolút. Ez, ez, ez, lehetne ez a szlogenünk lassan, hogy mindig erről beszélünk, hogy nem akarunk dolgoknak a rendszergazdái lenni, csak használni akarjuk őket. És amúgy a, a, a nyomtató cégek erre kitaláltak egy bizniszt, ami, ami az egész horrort ezzel az érzéssel ötvezi. Nagyon szeretem, mert hogy tényleg az a fajta, ami, amiről az emberek eszéből egy karácsonyra kapott egy hokiütőt, amit aztán csak nyár közben találtak meg a szekrényhátuljában, és azzal kéne ütni azokat, akiknek ez az ötlete volt. <gül> Az előfizetéses nyomtatópatron. Meg ö, Magyarországon nincsen, Amerikában van szóval a szem a HP-nek ilyenje. Minden hónapban, vagy minden két hónapban kiszállítanak neked egy tintapatron, tanert, akármi, ha ki van fogyva, ha nem. Ekkor kicseréled. Közben termesz ez a apróság. Ellenberger, ha lemondod, akkor a DRM, DRM letiltja a megvett patronodat, és akkor nincsen nyomtató hirtelen. Hát ügyes DRM-hez kötni egy hardvert, amit birtokolsz, amit megvettél, bakker. Nyilván olyan áron vetted meg, hogy csak akkor éri meg az eladónak, hogy hát hivatkozhat -e erre, ha rendesen fizetted egy évig a előfizetési díjat. Igen, de azért csak benne van az, hogy valaki azt mondta egy board meetingen, hogy igazgató, kitaláltok, hogy nem tudjuk megcsinálni a nyomtatók teszláját. Uh -huh. Felcsillant a hogy akkor luxus kategóriás, nyomtó. Nem, nem, nem, nem, folyamatos szerver kapcsolat kell hozzá. <laughs> Igen. Na jól van, a nyomtató patronok menjenek a fenébe, és azon belül a chip nélküli nyomtató patronokat eladó, eladók is menjenek a fenébe, de ők többször egymás után. Nekem még van egy saját élményem egyébként, azt is csak nem tudom, neked nincs egyetlen saját élményed se, úgyhogy kénytelen vagyok én előjönni az enyémekkel. Határozottan lehettem volt ilyen szempontban, hogy minden működött normálisan, kivételesen. Ijesztő. Na de az se kevésbé ijesztő, hogy én kipróbáltam egy úgynevezett fitness trackert, vagy nem tudom, futó órát, annak is lehet hívni. Nem is akármilyet, nem egy, egy non-name kínai hülyeséget, hanem egy jó nevű kínai hülyeséget, egy Huawei Húha, Band 2 Pro, igen, az a neve neki Band 2 Pro De ott, Két héttel az után hogy a Huawei-nek a CFO-ját kalandában lecsukták, a Huawei-t jó nevűnek nevezni az egészen vicces volt. Na de most nem erről van szó, hanem magáról az óráról. Csak mint régi okos óra felhasználó, aki pebbült hord a karján évek óta. Volt valamiféle előzetes elvárásom, és megnéztem teszteket, és ezek a tesztek azt mondták, hogy ez egy nagyon jó választás, ez egy igazán árértékarányban remek cucc. Nem az enyém lesz, hanem, hanem Becses nejem fogja hordani a csuklóján 25-től, EHO 25-től, de gondoltam, hogy addig is azért én egy pár napig hordozgatom, hogy így, hogy így értsem, hogy hogy működik, meg hogy tanácsot tudjak adni a használatával kapcsolatban. És hát arra jöttem rá, hogy mekkora egy darab szar ez az egész. De úgy, nem, úgy értem, hogy minden, minden működik rajta, aminek működnie kell. Kicsit lassan, meg kicsit olyan furán az egész user experience az nagyon, nagyon harmatosan van kitalálva. De hogy úgy, ha összerakom, tehát hogy mindent összeadok, akkor azt érzem, hogy ez a a létező legkevesebb energia van beletéve a, a felhasználói felületbe, a felhasználói élménybe. Valahogy olyan nagyon, nem is az, hogy átgondolatlan, hanem hogy végtelen kevés elvárást támasztottak az eszközzel szemben. Mi van elcseszve benne? Hát lényegében minden, de. Átfogalmazom, hogy hogyan van minden elcseszve benne? Igen, ezt valóban ezzel, ezzel a válaszsal készülnem kellett volna, mert jogos a kérdés. Jól néz ki, a karodon hordhatod, nincs hozzá egy felhasználói kézikönyv például. És akkor mondjuk tud ilyet, hogy nem csak a, a szívfrekvenciádat méri, hanem hát mondjuk véroxigén szintet. És amikor ezt, ezt úgy csinálja egyébként, hogy azt mondja, hogy lélegezz be, lélegezz ki, ezt mondja aztán öt percig, uh -huh. nézed az órádat és lélegzel be meg ki, és aztán kiírja azt, hogy 87 excellent. 87 micsoda? Mert ha például százalék, akkor azt lehet tudni, hogy az, az nem, hogy halálos, hanem tehát akkor már nem is adnának oxigént, ha 87% lenne a véroxigén szinten, mert az 96% fölött elfogadható, 96% alatt az ember már ilyen plusz oxigénre szorul. Tehát akkor, tehát akkor mi, mi az a 87, ami excellent? Lehet, hogy Aha. valami furcsa pontszám, vagy nem tudom. Százalék vagy... krokodil. Igen, mert ezt mondják, hogy mondják, hogy a elég pontatlanok ezek a mérések, de mondjuk azt az ilyen nem tudom, orvoskörökben bevett számot, hogy 96-tól 100-ig jó, azt akkor legalább úgy le kéne reagálni, ha kiírja egy 80, vagy ő azt mérő egy 87, akkor mondja azt, hogy szaladja az orvoshoz, és akkor én megröhögök. Tehát ilyen szinten is fura, de meg olyan szinten is fura, hogy mit tudom én, úgy működik, hogyha az, az arcod elé emeled, akkor kigyullad rajta a, a kijelző, mármint, hogy feléled a kijelző, és akkor Feléled, de egy olyan fél másodperces várakozással. Tehát pont azt az élményt, hogy megnézem az órát, az csak úgy lehet, hogy így lehúzkálom róla a kabátot, a szemem elé emelem, és várok egy kicsit, és aztán megnézem az órát. És kevésen múlik egy pár tizedmásodpercen, de ettől pont az az érzésed lesz, hogy most feladatot hajtasz végre, ahelyett, hogy csak használnál valamit. Mm? Kicsi a kijelző, kicsik a betűk, olvasó szemveg nélkül. Én, aki olvasó, szemveges vagyok, nem látom. Ezek te a szenzorokat, amit ki lehet ebben kapcsolni, tehát hogy semmilyen körülmények között nem érjed? Nem, hogy nem lehet kikapcsolni a szenzorokat, az órát magát sem lehet kikapcsolni. Ni nem lehet kikapcsolni a cuccot. Nincs rá mód. Király, egy életre lebeszéltél. Pont azon gondolkodtam, hogy kellene nekem az, hogy folyamatosan tudjam a púlzusom, véroxigén szinten, nem tudom én akármit, nagytérfogatomat. Amúgy lehet, hogy igen. Csak egy nem, tehát semmiképpen ne vegyél 20 000 forintos megoldást, még akkor se, ha jó nevű, és ha a tesztek azt mondják, hogy az árához képest milyen jó, mert viszont a feladatához képest meg nem olyan nagyok jó. Ugyanitt Amazfit-et próbáltál, amit szintén körbe szoktak nyálni? Hát nem próbáltam, de, né, de nézegettem sokat róla teszteket, meg, meg szemesztem vele, és végül arra jutottam, hogy ezt az esztétikájával van bajom. Pedig az olyan pebble alakú a bip igen, a pebble sem szerettem igazán, a műanyag pebble -t. Aha! De, de a bip az ilyen, e, tehát a va vaskosabb, vagy ilyen, ilyen zömökebb a, a Pebble-nél. Nem, nem nagyon szép csuklón. Na, Tehát nagyon műanyag, nagyon játékóra hatást kelt. De hogy állítólag igen, az működik, azt mondják róla, de, de erről is azt mondták, és ehhez képest meg valahogy nem működik. Na ez a baj. Ezzel, ezzel valami nagyon fontos értünk el hogy a, az egész Kínából rendeltem, és mégis jó kultúrából, fájóan hiányoznak nekem egyelőre, vagy nem találtam meg azokat a tesztoldalak, amik, ha valami szar, akkor leírják róla, hogy szar. Igen. És nem azt mondják, hogy hát, árához képest nem is rossz, sőt, tulajdonképpen nagyon elégedett vagyok vele, hiszen amit ráírtak, azt tudja többnyire. És ingyen küldte a Banggood És ingyen küldte a Banggood úgy igen. Szóval, hogy ez rossz élmény volt, nem hiszem, hogy nagyot hibáztam, bár kíváncsi leszek, hogy a cél személynél hogy válik be, mert hogy neki igazándiból ilyen sport, sportolásra kell, amire talán jó lesz, illetve a, a notification ekre ami meg tehát már elég, elég ha rezeg, az már uh -huh. nem lehet elolvasni. Az is olyan, figyelj, tehát tényleg UI, könyörgöm. Nem, nem kell hozzá nagyon komoly szakembernek lenni, hogy egy óra, ami kiírja azt, hogy ki kitelefonál, vagy mondjuk jön egy ilyen notification, hogy kiküldött sms -t. És akkor odaemeled a szemed elé, és a mondjuk tudom én, 15 karakternyi széles kijelző megjelenik a, az üzenet, de az üzenet mindig hosszabb, mint 15 karakter, ezért ahogy megjelenik, egyből el is kezd Tehát, mire oda jutsz, hogy elolvasod, addigra már a szónak az első fele az kimentek kijelzőről. Tehát nem vár olyan két másodpercet a kijelző bekapcsolása után, hogy el tudjam olvasni az első néhány betűt is, hanem fölkapcsolódik a kijelző, elindul a szkrólozás. Érted? Annyira kis apróság lenne, és hogy de tényleg, tehát mondjuk az, a kibocsátás napján, amikor felvette valaki, és azt mondta, hogy hop, de itt nem lehet elolvasni a notification-t, akkor nem tették bele ezt a két másodpercet szünetet, és frissítették be a következő fönnvebe. Nem. Hát, barátom, és ezzel is értünk 2018 egyik fontos trendjéhez. Igen, kedves hallgatók, a kütyük többsége még mindig egy kalapszar. Hát igen, igen és ehhez képest megnéztem az egyik techportál, magyar techportálnak a 2018 legjobb telefonjai összeállítását, különböző árkategóriákban határozott meg nyerteseket, és hát az, az történt, hogy az összes kategóriában kínai telefonokat hoztak ki, mi több az összes kategóriában Xiaomi telefonokat hoztak ki, az egy OnePlus 6T kivételével, meg volt a nagyon drága kategória, ahol iPhone-ok -ok nyertek nyilván. <gül> Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi, Pocophone, ami Xiaomi, plusz ott volt a OnePlus 6, meg a, meg még ott volt egyébként, mi volt ott? Még talán, mint hogyha megcsinálta volna még egy telefon, ami nem Xiaomi, hanem Honor, ja, igen, egy Honor Úgyhogy, ami azt jelenti, hogy ők árértékarányban ajánlottak, teljesen jogos. 30 ezer forintért már egész jó telefon tudsz venni, a maga módján, ezért bizé, és ez olyan, mint az én 20 forintos Huawei Band 2 m Hát annyiért tényleg jó. Éppen úgy önmagában meg nem olyan jó. Az egy nagy kérdés nekem, hogy ilyenkor lehet -e olyat keresni, hogy vannak-e olyan alternatív termékek, amik nem akarnak annyi mindent tudni, hogy, hogy nyerjék az árértékarányt, viszont azt a kevesebb dolgot, amit tudnak, azt jól tudják. Hát nagyon fáj nekem ezt mondani, vagy beismerni, de hogy az Apple termékek azok valami ilyesfajta élményt adnak az ő lekorlátozottságukkal és a, és a szétmoddol hatatlanságukkal együtt. Azért ez egy erős állítás ebben a formában. De ez bátran, ezt hosszan tudom védeni még úgy is, hogy tele vannak idegesítő, akár bagokkal, akár átgondotlanságokkal az Apple termékek. Nem az a részletes, de azért mindent akar tudni. Hogy érted? Tehát, ez a, a, a terveztünk egy saját külön csipet, csak azért, hogy a val hangerőgomb röccsenését szimulálja. Szilíciumkristályokkal, típusú cuccokkal van tele. Arra gondoltam, hogy, hogy ugye nagyon sok mindenre mondja azt az Apple filozófia, hogy ezt egyféle módon lehet minálunk. És azért, mert szerintünk így jó. És nem akarjuk, hogy mindenki össze-vissza konfigurálgasson. Még nem akartuk sokáig, hogy legyen bárki másnak is billentyűzet telepítési lehetősége, az Apple billentyűzetet már, mint az Apple üvegbillentyűzetet kell használni. Jól mondom? Tehát érted a mobiltelefon meg tabletképet? Igen, igen, igen. És hogy ne, ne legyen ott ilyen Google billentyűzet. Most már van egyébként, de évekig nem volt, és vagy szereted, vagy nem. Vagy veszel másik telefon. Szóval, hogy, hogy ilyen értelemben azért korlátozóbb, ökoszisztémáról beszélünk, mint amikor az Androidról beszélünk, sokkal korlátozóbról, de cserében, vagy nem cserében nem tudom, mert nem biztos, hogy összefügg, de tényleg nekem van egy olyan elég jól formált megérzésem, ami arról szól, hogy azért ez az ökoszisztéma alapvetően a működés élményét nyújtja, sokkal inkább, mint más ökoszisztémák, még úgy is, hogy közben meg bolykor beleütközöm a korlátaiba, és felbosszant rendszeresen. Mm, ott a gond, hogy az apple az árértékarányzat sosem fogja nyerni. Pusztán azért, mert a legolcsóbb telefonjuk is kurva drága. Nagyon drága, igen, és ebben igazad van. Függetlenül az árt, ugye azt kérdezted, hogy van-e olyan, van -e olyan kütyű, ami működik, és az Apple termékek többnyire ezt a benyomást adják. Nem ezt kérdeztem. Azt kérdeztem, hogy van-e van -e olyan kütyű, ami nem akar svájci bicska lenni? Ja, igen, igen, igen, bocsát. És ez, ez Apple a svájci bicska akar lenni. Tehát, azért a svájci bicska mi... az is hogy milyen a legjobb kamera, és milyen a legjobb újraimat felismerő, és borostásra is belemosoljogsz, akkor is kinyitjuk a telefont. De olyan értelemben nem akar, tehát igen, ez svájci bicska akar lenni, de, de nem hát nem, nem fog sajnos megállni ez a hasonlat. <gül> Úgyhogy ezt ettől eltekintek. Szóval, hogy azt, azt akartam szembeállítani azzal, amit te mondtál, hogy de itt nem az van, hogy mindent te állíthatsz be, de cserébe minden neked is kell beállítani, hanem hogy nem kell neked mindent beállítani, cserébe egy csomó nem is tudsz beállítani, viszont azért működés elményét, még egy androidos környezetben, hát még ennek valamelyik kínai vagy koreai moddolásában. Ott meg, a, ott meg nem ez van. De értem, hogy mit akarsz mondani, és nagyon szeretnék egy olyan okos órát, ami ami notifikése, tud meg az időt, meg a zenét lehet még róla irányítani, és viszont ezek még marha jól működnek. Azt meg több tudom egyébként, hogy, hogy olyan szinten old felhasználó vagyok, én hiszek abba, hogy a telefonra fel lehet másolni zenéket csak úgy, és aztán a telefon azt lejátsza. Már majdnem átgörülött rajtam a, a történelem kereke. Hát már majdnem, igen. De... Igen, workaround -ok léteznek. Igen, igen, hallottam erről, hogy a különböző eszközök összehangolásával egyszer csak megjelennek az mp 3 a végén. Kedves hallgatók, a kelt arra céloz, hogy az iPhone-ra csak úgy felmásolni egy fájt, azt lényegében nem lehet, de lehet azért egyébként. Jó, de az android en sem jutottunk oda, hogy ki kell választanom a három USB csatlakozási módba, hogy melyik az, amivel meg fog hogy az SD kártyát, és akkor be másolom, és akkor nem használok más szavakat a music mappába, és ott még mindig meg kell győznöm egy appot arról, hogy bár a title nincsenek benne a sorszámok, azért azt az Istenerte hangos könyvet, amit a következő 300 kilométerben hallgatni fogom, az sorba játszom, a please. Igen, igen, igen. Egyszerűen csak nekünk van egy, egy régebbi ilyen techkultúrában kultúrában gyökerező rutinunk, amit nem támogat az a mai techkultúra. Igen, igen. Lehet, hogy az lesz persze a vége, hogy hazafelé egyébként egy darabig a teri a, a mágia színe hangos könyvét hallgattam MP3-ban, ami történelmileg nekem megvan le teljesen legális kiadó által MP3 CD-ként legyártott CD-n. És elképzelhető, ez a szöveg, így leviszem az autóba az MP3-t, benyomom, és azt mondom, hogy akkor a 3-as folderból a tízes fájtól kezden légy szíves, ahol kimenekülnek az égővárosból. Hát igen. Egyébként tudod mi? Visszaértünk oda, hogy, és ez gyakori, gyakori témák megint csak, hogy a, a céleszközök eltűnése, az probléma vagy lehetősége, vagy a kettőt mi nem döntöttük, vagy még kettő közül? Hát ez ugye de ez elég kétélű, mert egyrészt a céleszközök valószínűleg sokkal jobban szolgálják azt a célt, mint a univerzálisnak szánt eszközök. De mással a céleszközökből marha sok kell, hogy az összes célomat meg tudjam valósítani, és ahhoz sincsen kedvem, hogy kutyuk karácsonyfaként járkálják a világban. Tehát lehet, hogy érdemes kompromisszumokat kötni a cserélbe azért, hogy egy telefonnal mindent el tudjak intézni. Igen, csak az értelmes kompromisszumnak a megkeresés az, ami nehéz. Tehát hogy még véletlenül is az hogy egy svájci katonai láncfűrész van a zsebedben, amiből ki lehet hajtogatni egy nem tudom, szőlőprést is. Igen, igen, igen, ebben, ebben igazad van, és azt nem, azt én sem szeretném. És az engem is nagyon idegesít, hogy, hogy bizonyos feladatokra nem találok olyan eszközt, ami arra a feladatra van, mert hogy... A marketingesek mondták, hogy még bele kell tegyünk 18 másik funkciót, különben nagyon nehezen tudnánk kérdetni a műszert. És akkor a vének beleteszik. Ez olyan, mint a megapixel háború volt a fényképezőgépeknél, meg a zoom. Ó, te jó isten, igen. A hosszú zoom. 248 szoros zoom, és ez akkor még tudtam fejben számolni milliméterben. Viszont a kettő közötti konvertánsra sem működött, tehát a ha van egy, nem tudom, én 35-től 135-esig objektív, azt értem, hogy mit fog benne látni, de a, a 278-szoros zoommal az a... Igen. Egyébként, ha már az Apple-nél tartottunk, és ráadásul ide valahova fel is írtam, hogy az apple is rossz éve volt, és az Apple-ből is kezdenek kiszeretni szeretni a, az eddig rajongói. Erről már sokat beszéltünk, de hogy az okos órákról gondolkodván meg ezen a fitness trackeren mérgelődve, hogy körülnézel a a piacon, és keresel magadnak egy okosórát, ami ő tényleg alaposan át van gondolva, sok időt beletettek a dizájnba, akkor, akkor azt kell tapasztalt, hogy ott van az Apple Watch, aminek ugyan négy tovább lépés, négy széria kellett ahhoz, hogy eljössön odáig, hogy már ne tűnjön ilyen teljesen használhatatlan fadarabnak, mármint így hardveresen megbagok szempontjából, de hogy Ránézel, egy kicsit itt és rájössz, hogy ebben nagyon-nagyon sok mérnök órát tettek bele, meg designer órát, hogy ez a dolog valahogy megszülessen. Ez egy nagyon átgondolt eszköz azokhoz a többiekhez képest, amiknek van egy ilyen jó forma terve, és a többi egy szupergány, amit biztos, hogy három fiatal fejlesztő három hónap alatt rakott össze. Szóval, hogy azt ér, tehát, hogy egy ilyen, hogy egy nagy több nagyságrendi különbség van az okos órák, és az Apple Watch között. Sose vennék, mert annyira drágának tartom, meg, meg annyira bele köt, a, mármint, hogy bele a az Apple Watch amit elfogadhatatlanak érzek. Meg nem is kell az a sok tudás, ami benne van. Csak hogy, csak, hogy ebbe az egy aspektusba gondoltam bele, hogy az Apple Watchon azt lehet érezni, hogy ezen egy ezer mérnök dolgozott károm évet. A többi órákon meg azt lehet érezni, hogy nem ezer mérnök, és nem három évet dolgozott rajta. És mondom mindezt úgy, hogy mondjuk, mit tudom, egy Samsung Gear 3-as az nem volt még a kezemben, tehát igazán nem tudom, lehet, hogy az is ezt az érzést adja. Amiket így megnézegettem, és ebben benne van az Fit Beep meg ezek azoknak, azoknak, azok bénák. Ezzel megint adáértünk, hogy ezek azok az eszközök, amik drágák annyira, hogy a, a csúcs kategóriát eszembe se megvenni belőle. Amit kiadnék érte, azért viszont zibari hulladékot fogják ide adni, mert nem nincsen szüksége, vagy nincsen vágyam, vagy leginkább van nekem elég probléma, hogy hagyjuk, hagyjuk, hagyjuk, hagyjuk, hagyjuk már bes békén szintű ütjük. Igen. Közben néztem számokat hozzá, mert csak érdekelt, hogy hogyan van a vacs. Egy szeptemberi ZDNet cikket találtam, IDC számokat mondanak ők, amely szerint 2018-ban 87 Androidos 4,4 millió szintén Android veres okosórát szállítattak ki, ehhez jön 21,7% lesz, 4 millió 10, és 7,4 millió valami egészen más típusú okosóra. És megfogalmaznak még egy olyan állítást, hogy 4 éven belül ez duplázódni fog. Az mondjuk kb. az, amit a tablet tudott mutatni, vagy valami hasonló jellegű, tehát hogy a... A nagy okos órás jövő az nincsen benne ezekben a számokban? Hát az nincsen benne ezekben a számokban, de egyébként ahhoz képest, hogy egyszer már el kellett temetni az okos órát, vagy legalábbis azt visszangozta a világ, hogy az okos órának annyi. Ez nem, ez nem ragadta meg az emberek figyelmét, azért nem lett annyi, és az emberek figyelmét azért megragadta. Elkezdett terjedni. Nem nagyon, és igen, nem látszik az, hogy mindenkinek ez lesz a kezén, bár szerintem a. Hm, jó, minden, szerintem meg lehet, hogy, hogy de. De ez mindegy, ismert, majd meglátjuk. Az tény, hogy egyre több ember kezén látsz Apple Watchot, és egyre több ember kezén látsz más okos órákat is, tényleg a fitness hozta meg a szélesebb körülelterjedést, ahogy azt az, ez az ipar kitalálta. És biztos nem lesz mindenkinek, de biztos sokkal több embernek lesz. Hát, amit 2022-re mond az IDC, az 94,3 millió darabot adnak el majd abban az évben. Az 10 Magyarország. Igen, de ezek szerintem nagyon keveset mondanak ezek a számok. Tehát szerintem az, hogy az IDC arról, hogy 2025-ben hány micsodát fognak eladni, egyáltalán semmit nem tud. Ez teljes, teljes hasraütés. Nyilván nem teljes hasraütés. Nézzük meg, valamiből megélnek, és ezekből az adatokból élnek ők meg alapvetően. Igen, de ezeket szerintem senki nem veszi komolyan, vagy ezek... Tehát te, te, érted, az, az mégiscsak az hét év múlva lesz, hogy... Nem... Négy év múlva, 2022. Én 25-öt értettem. De még az is szerintem pont arra is igaz, hogy, hogy nem látunk négy évre előre, mert látunk négy év, tehát projektálni tudjuk azt, ami, ami most van, de abba a projekcióba sose tudjuk beleszámolni azokat a váratlan dolgokat, amik tudnak viszonylag hamar jönni, meg azokat se, amik egy nagy jövő előtt álló valamiről egyszer csak kijelentik, hogy ez nincs. Érted, hogy mondom, hogy valamiről azt hiszik, hogy na most ez megváltoztatja az egész ipart, aztán az emberek meg leszarják, és nem változtat meg sem. 3D TV. igen. 3D TV. igen. Szóval, hogy szerintem ez, ez a, ez a négy, négy évre előre nézés ez, ebben elég sok a kristálygömb, és elég kevés a, a tuti. Ö, akad benne én tényleg piszta kíváncsi, hogy mi lesz ebből. Szerinted a, az IDC mit mondott mondjuk két évvel ezelőtt a drónok, drónok elterjedésére? Nem tudom, de a következő adásra meg fogom neked keresni. Érdemes lenne, mert egész biztosakban, hogy messze alul becsülték a drónok elterjedésének a sebességét. Ö, jut eszembe, tudod, hol szaporodtak el túlzottan a drónok mostanában? A Getwick repülőt? A getwick igen. Hát nem olyan sok ketten vannak összesen azok a drónok, csak valahogy. Nincsen elég sassa, amelyik levadász őket. Úgyhogy, hát, hogyha egy dologra kéne tennem a jövő évétrendek közül, akkor az lesz, hogy a szórakozás a célú drónok szabályozása fel fog gyorsulni Nagy-Britanniában. Az egész biztos, igen, egyfelől, de másfelől ennek utánanéztem, és végtelen mennyiségű olyan startup van, amelyiknek a elsődleges célja, hogy a drónok megakadályozás, hát, hogy a hobby, hobby drónoknak a kordában tartására adjanak valamiféle eszközt. Beleértve a betanított sasokat, alkalmazó startupokat is, meg a, meg a menet közben a real-time drón kommunikációt hack ellen drón, ami visszakényszeríti a földre, meg ilyen elektromos falba ütközteti a hobby drónokat, szóval Van minden, ezt nagyon sokan dolgoznak ezen. Az a baj, hogy sajnos ezek közül semmit nem vásárolt meg a Getwick repülőtér, ha jól hiszem. Illetve vadászpuskájuk sincs. Igen, plusz nem tudom, van-e olyan idő, hogy fel lehet a sasokat vagy a drónokat. Igen, vagy a vadászpuskával el lehessen találni azt a nyomorult drónt, valóban ez probléma. Igen, plusz van annak még esélye az sem segít, hogy igazából darabokba bárkőzt raknék drónt. Nem tudom, szétnéztem már részt témában, kínai nagy febáruházakban. Láttam már ilyen oldalakat, igen. Őrületes kínálat van a mindenből. Igen, mert hogy magából a drónból is nagyon sok van, és sokféle, és semmiféle szabány, szabány, hát vagy nagyon kevés szabányosítási törekvés van. Ez még az a vad, vad első idő. Na jó, de cserébe bárkinek lehet most már tényleg nagyon okos és nagyon jól működő drónja. Ki gondolta volna ezt pár évvel ezelőtt? Igen, bár szemegyünknek sincs ilyenje. Nekem van drónom, a tiédet, tiédet örököltem. Hát el. az nagyon okosnak semmi különmények között nem mondanám. hogy ez nem egy okos drón, igen. Azt hiszem, hogy amit ma a játékboltba lehet venni, az is jobban repül, mint a... Az pont, ugyanaz annak a nagy testvére lett most a játékboltba ez egy széttörni való drón. Viszont képzeld kell, hát nem, nem mondok meglepő dolgot, hiszen minden adásunk nagyjából ezzel zárul, hogy az időnk végére értünk, és ráadásul... Még egy nagyon fontosat akartam is mondani a kedves hallgatóknak, de lehet, hogy az adás elején kellett volna mondani, akkor még biztos többen voltak velünk, mint most. De azért egy -e elmondom, jövő héten az év utolsó hete lesz. Szerintem ezt nélkülünk is mindenki megfigyelte. Igen, igen, nem is. Tulajdonképpen nem is ez lett volna a bejelentésem magva. Inkább csak a felvezetése. Örülök, hogy nem ezzel. Próbáltasz felizzúrni a megmaradt is kis számú tömegét. Nem, hanem így az év utolsó adásához arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha nem mi találnánk hogy miről beszélünk, hanem ahogy az például az ilyen 20 éves influencereknél szokás, akiknek az Instagramon lehet irányítani a napját, arra nem gondoltam, hogy minapunkat mi napunkat is lehessen Instagramon irányítani, mert minek is. De hogy de hogy mondjuk, hogyha ti kedves hallgatók küldenétek nekünk témákat, hogy miről beszéljünk, és bármit küldhettek, nem kell, hogy tech legyen. Tehát bármi, amiről szívesen hallgatnátok azt, hogy így az év végén egy vödörpesgőben ücsörögve miről beszélünk, akkor szerintem mi beszélünk arról. Ez az kéne, hogy mondjuk legalább legyen tíz bátor vállalkozó, aki egy-egy témát elküld nekünk. Ha ez a töketlen fecskerepülési sebessége, akkor azt beszéljük, meg ha meg a ha meg a Android jövője, akkor meg azt. Lesz, ami lesz. Erre gondoltam. Nem tudom, te mit szólsz ehhez benne, vagy? Abszolút támogatom egyébként, hogyha akadnának olyan hallgatók, aki szerint holnap, akár Instagramon, akár Cseten, akár a Patreonon akár a Twitterünket nem olvasok, bocsánat, hogy tényleg nem vagyunk. mint van, van még? Youtube-unk van még? Facebookunkon, Youtubeunkon majd az alatt el szeretnének engem küldeni piáért, szélvédőmosóért, cukorért, borért, baconért, máért, narancsért, limeért és tojásért. <gül> Akkor erre hajlandó vagyok. De csak ezeket, tehát hurkát semmiképpen nem vásárolsz, mindegy, csak ki mit ír. Nem fog, hogy ma kell még narancslé, illetve valami sehetéscomb. De ugye ezeket nem mind egyetlen nagy közös vajlingba teszed bele, mert mindenképpen kihagynám a szélvédőmosót ebből a kajás részből? A az, az azt abszolút ki fogom hagyni. A fog narancslájnfokhagyma, narancslés sertés az ugyanabban a vajlingba megy. Igen, azt még el is tudom képzelni, és össze is futott a számban a nyál. Mohósószos szeretnék főzni, mert régen csináltam, ellenben kedven van hozzá. Ez neked nagy, nagy kedvenced a mohósósz, azt tudom. Ez egy jó játék, Vele lehet dzsamálni, el lehet szórakozni, jól néz ki. Ez ilyen kubai cucc? Ja, azt hiszem hogy de fogalmas nincs, a Schaeff című filmben láttam, ott van egy olyan három perc, amikor így csinálják a húst, és mivel ezt nagyon sokszor megnéztem, nem, még, még többször, mint a filmet magát, ezért aztán rászoktam. Ezért kérdeztem a kubait, mert ugye ők, mármint a széf maga, az kubai származású. Talán a család, de ennyiszer nem láttam. Újra kell néznem, milyen jó ötlet. Ez nagyon jó ötlet. Uú, kedvet csináltál nekem és Én is nagyon szeretem azt a filmet. Nem is csak a főzés meg a szendvicsek miatt, hanem úgy az egész nagyon cuki. Az egy kedves film, igen. Ez egy nagyon kedves film, igen. És az a címe, hogy A Séf. És akkor már ezt is elmondtuk, meg azt is elmondtuk, hogy akkor tényleg kedves hallgatók, küldjetek nekünk. De hogy hogyan tudtok nekünk küldeni, azt kérdezitek most kórusban. Hát infokukacmettieteor.hu e-mail cím metiheter.hu és az adásnapló, amit én írok, tehát olvassátok el alatt komment. Facebook, üzenet, hmm, ezek a főbbek, Instagramon is tudtok nekünk üzenni egyébként. Vagy tökéletlen fecskével. Vagy egy tökéletlen fecskét küldjetek, de az nem biztos idejér addig, úgyhogy maradjunk ezeknél. Szóval, hogy küldjetek témákat, és amennyit tudunk, megbeszélünk belőle. Egyrészt, másrészt meg úgy látom, hogy azt végül is nem beszéltük ma át, hogy mi történt 2018-ban ezen a mi doménünkön. Mármint nem az ország doménre gondolok, hanem azt átbeszéltünk. Hanem a metihelter.hu-n ezért felolvasok az összes adásnak, hogy majd egy ilyen posztmodern 24 órán keresztül. Nem. Nem, nem, de hogy a, a tech, techipar mesdéjén mi történt, arról azért ejthettünk is volna akár szavokat. Lehet, hogy majd a jövő héten ezt megtesszük. De hogyha mégis inkább valami másról kell beszélgessünk, nem tudom, a szőlős gazdák nem életéről, akkor utcú neki. Az is jó lesz. Minden esetre akkor már nagyon fogunk készülni az év utolsó napjára, mert az valamikor ott egészen már az vége közelette környékén lesz. Hát de mennyire? Tényleg, ú, de jó lesz, véget az év, nagyon itt van az ideje. De sajnos elkezdődik a következő, vagy nem sajnos, de szóval nem mentesülünk az év végével a... Szopások folytatódásától. Kizeres alapon nem lehet annyira szar, mint a as volt. Tehát egy, egy képtelenség. Így legyen, így legyen, legyen neked igazad. Egy nagyon fontos gesztusra még szükségünk lesz, azt hiszem be. Ö, Elénekeljük a felnagyar örömre a született katarikus népéneket. Egyébként gondoltam arra, hogy énekelhetnénk valamit a végén, de aztán elvetettem ezt az ötletet. Még sokkal jobb, ha nem tesszük, ja. igen. De szerintem azt, hogy hogy boldog karácsonyt kívánjunk minden olyan hallgatónknak, aki ünnepli ezt az ünnepet, azt szerintem az belefér. Tulajdonképpen teljesen. Akkor élvezzétek a fenyőzést, meg a, meg a tojáslikört, meg a vejglit, kedves hallgatók, meg azt is talán, hogy egymástak ajándékot adtok, vagy legalább nem is, ne, ne azt élvezétek, hanem hogy örül neki a másik, azt élvezétek szerintem, az benne a jó. Pontosan az a poén, úgyhogy kedves hallgatók, boldog karácsonyt, kedves vízus, boldog születésnapot. <síns> Mindenkinek a magáét kívántuk, így is van. Jól van, akkor jövünk vissza szilveszterre. Sziasztok! Sziasztok!